بيك اللهم بيك البقاء و الشريك لك لن ندعع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و أصلي و أسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فإن دريمتونا أبسولتاي تكونت من الله سبحانه وتعالى Për shëndajtët e Allahu Jelle wa Ala Qovshim i më të bine dhe zëtëriju në për nga marrë Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Bi shok të ti besnik Bi familat ti të, të ndarshme Dhe mbi gjithat dhe të setën gjekë rrugën e ti më të mirë Dheri në ditën e gjëkimit Vajhdojmë me lehen Allahu Jelle wa Ala Ti ndajmë në disa minuta Duk e mësu prej emrave dhe të cilësive të Allahu Jelle Jelle Jelaluhu Dhe kemi përmend shumë herë se ojka e besimit është mu njoftu me Allahun Te ba dhe kevo te ala Kush është Allahu gjellewala Fuqia e ti, emrat e ti, cilsit e ti Dhe nëse njeri ju e njefë Allahun gjellewala Ishtohët dëshuria Dhe kur shtohët dëshuria Njeri ju i bindet ati të sinë e dëmë Andajt do e mos duhet në mësue për emra dhe cilësit e Allahu të barek e vëtala, sepse njeri ju nuk mundët me adhuru Allahu në gjellë vëala, vetëm se pasi ta kitë njoftë kush është Allahu të barek e vëtala. Neve përmendëm disa prej cilësive të Allahu të gjellë vëala, dhe Hoxha e ka vequr një piesë pak ma, ma të madhe për një cilësit e veçantë të Allahu të gjellë vëala, dhe është njëna prej cilësive të mdoja, mirë për përshka këtë, këklavitjeve të shumë të nga të resëve të shumë të shakan ardhë për e bidagjivë në këtë mesele, hoqja ka si edhë pak ma shumë tekste në këtë mesele, për mungulit mirë kjo mesele në zemrat e besintarve. Cila jo është ajo? Istiwa u robbi alla arshihi, qëndrimi zotit mbi arshin e tina, mbi fronin e tina, që që të akon madrisë tina. Ne e përmendëm shumë prej aditheve, edhe sot dhëtë vazhdojnë me lejnë Allahu Paraset me fillu me përmend njësa tekste, du të përsërit me njësa regullat të Elisonetit. Shkurt, thamë se Elisonetit besojnë se nuk i vërtetohë dhe nuk i pohotë Allahut një emër, asë një cilëci posë me shpallje. Mendja s'kabë këtu kurgjohën. Me mendje nuk njëhët Allahut gjellohara, asë emërat e ti, asë cilëci të ti. Se se mendja nuk e kapë kryusin. Cilëci të ti dhe emërat. Po me tekst. Ajet, hadith, kështu i vërtetojna emrat dhe silësitë Allahu gjellohala. E dita është se nuk i bajna te uilë, nuk i interpretojna me mendje tona, po i lojna që ështu që është teksti. Nuk i interpretojna sepse na fillemish kër s'patë të mundësime njoftë Allahu me mendje, asë nuk i kena mundësime interpretu me mendjen tonë o duhet me la në tekst në që shtështë shka orë për e orë ja nësë Allahu të barë e kjo të ala edhe një tjetër shka në shumë me rëndësi një regu se ka përmenjë Shekhu l'Islam ibn Utejmje në mësimin e emrave cilësive të Allahu Gjellohala ka thonë se në gjashmëria mes emri të kryusit dhe emri të kryesis nuk më në kuptohet në gjashmëria dhe barazia në cilësi edhe njëher emër ka Allahu Njeti në emër mërë me më posë një krejes Tudit në emër janë të, të nëgjashëm Apo të barabart A janë të barabart në cilësim? Jo Për shembul Ka thonë për shembul Allahu është alim Idishëm Në edhe njerë të thojna alim Idishëm Apo Allahu quët semia dëgjuhës Edhe njeri quët dëgjuhës Krejesa quët dëgjuhës Basir është Allahu shikuhës Edhe njeri ju shtë quët sikues Allahu është El Hayj, i gjallë, edhe njeriu është El Hayj, i gjallë. Edhe shumë më shumë prej emrave. Allahu është Rahim, edhe njeriu është Rahim, rah mëshirues, edhe njeriu është mëshirues, mirë. Ngjashmëria këta emra, a do të them se është e barabartë në cilësi? Jo. E pikë tu, pika sa rregulla kanë devijuar njerëzit. Se tishmi apo hu Allahu çfarë ka e kanë ata? alla jaqan muhu. Piksa pik e kanë devju thotë çajun islamil mutayme, piksa pik e kanë devju jahmi dhe sharrit të të gjitha grupet e tjera. Pse? Sepse kan thon emir ay emir ki, tilsi ajo, tilsi kjo, balabar, nuk jështë balabart. Allah është i gjallë, po nuk është me gjallërin ton. Gjallërin ton e kemamur prej jetës së tinë. Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaikum. Yushemuhuni Allahu, kan thon Allahu xhelani suren Baqara, kulkinisentev dekor. Në më neve në ka parapri vdekje Allahu njo Fe ahjakum aju ka dhonë jet juve Në do me dhonë jet ajon është e martë prej Allahu gjelloha ala E nuk është a barabartë kjo Nëse dikush paraprijet me vdekje Nuk murët mu ka një barabartë me ata i cili Gjithmon ka qenë i gjallë Dhe gjithmon dhe qenë i gjallë Ketë regullë kuptoj e mirë Në gjashmëria në emra nuk është Do me thanë se dhe nuk në në kuptoj Në gjashmëri në sifate Aja ësht e na e na kresa andaj përshemull kret hadithet ku i pohojnë nësat tilsi Allahu gjellovara të cilat janë shumë të nëgjajshme në emrat me tilsit e kresave i kanë mëhue përshemull ka thonë për nga mele jadë haku rabbuna qeshët Allahu zote jonë qeshët o oh, qeshët qeshët qeshët ka mundësimu qeshët nuk qeshët metaforasht e kanë mëhue pse? se kanë thonë qeshët qesh, qesh, edhe na qeshëmi po ajë qeshët qeshit qesh, da kanë zotit Allahu gjellu ala, e nuk është sikur e qeshme a jonë. Allahu fol, edhe na folna, po nuk është të folurit e Allahu cikur e folurit tonë, nuk është e varabartë. Neve Allahu në ka mundcu me fol. Allemehu lbejan, ka thënë Allahu gjellu ala, Arrahmani a kam su njeriut me fol. Allahu gjellu ala a kam su. Dhe më thonë, gjashmëria në emra nuk është e në gjashme në sifate. Edhe kështë pikësaj na e kanë muhue të ndriminë Allahu të në beharë, shpse? Kanë thonë Allahu qëndronë bjarësh, si, edhe nga qëndrojna, edhe në brejti qëndronë bjarësh, kurësije në kanë më huë, pëse kanë më huë, se ka thonë Ibni Abbas i radhi Allahu anë huma vë erba huma, se kurësija është vendi ku Allah i vendosë dikom të tina, te bareke vë te ala se ka kop. Pse se këto mesedhas mësohen greqisht, punsohen po sheriatisht. Ka than Allahu, ka than pejgamberi alayhi salatu wa salam. Andaj gjashmuria na emra ose rregull tash e ka përdorshë shpes dietar dalisonite, se gjashmuria na emra nuk do të thon gjashmuria në në sifate. Ka than oh jan vazhdim duke e vërtetuar çndrimin Allahu te bare kavtala në qiell, në arshin e tina, ka than dhe për ksa është suudul arruhi ila Allah azza wajall. Aqni arruha almu'minin. Argument është ngritja dhe nëgjitja e shpirtrave të kallahu. E kam për qëllim, thotë, nëgjitjen e shpirtrave të besimtarve. Argument, thotë Allahu Gjellu Ala, In nëllëdhina këtë dhebubi ajatina, was të këbaru anha, la tu fatahu lahum e bu abu sëma. Allahu Gjellu Ala, thotë, atatë të cilatë kam përgënjështru ajetet tona. Qëtu, këtë dhebubi ajatina. Shumë, ja kishë vlejtë me mojtë një një një por ata zot i porganjestrojn ayete ta Allahu xalla wala cka thuajm por gnjestrim cka thuajm por gnjestrim a vetem e pohu anon teorike apo edhe praktike diku shtat kjo ash prej Allahu nesa në, na në praktike kethabu rain i porganjestrojn ayete ta Allahu xalla xalla wala Allahu tebaraka o taala ata zot i mohoin ayete tona wastakbaru daban menemvoj ndaj Allahu xalla wala La tuftahu lahum abwabu as-sama. Atëras ju hapën dyert e qiejit. Ata kujt vdesin si hapën dyert e qiejit. Wa la yadkhuluna al-janna. Ata nuk futen devja në xhenet. Hatta yalijal jamal fi sam al-khayyat. Dërisat për birën e gjithbanës. Kur ka më një devja për birën e gjithbanës, apo unë do një armë më, nuk ka mundësi më e asë njëherë atatët se të kanë bëhë kufër nuk mundët me hi në gjënetin Allahut e bareke o te ala mirë, aho gjë dhe mua argumentu me këtë latu fëtë të tëhë lehum e bua bussema së qelën dyrt e qelit argumenton se e kundër ta atatët se të i kanë pranu ajetët dhe shkanë bëhë kibër nda ajetëve të Allahut ju qelën kjo është kuptimi e ajetët argumenton hadithën e sekandjerim ahmedi nga Bera Ibn, ibn Azib Shoki pengamerit a lehi salatu e selam Hadith e shumijat Unë dhe të përmendit vetëm pjesën Të cilën argumenton hoqa me, me atë pjesë Se Me lasët ja mori shpirtin besindarit E trajtojnë mirë E linë me parfime dhe misk e kështu merad E që finosin e kështu merad Pasta i thot Pengamerit a lehi salatu e selam Fa jes'udu në biha E mori në shpirtin Dhe në gjitën me ta Kun gjitën? Në gjitën në qilë Ta Allahu te bareke Dhe jamurruune ala meleimin meleiketi Nuk kalojnë dhe një piesë për ku ka me laqe në qilë tërmatje Illa kalu ma hadhi rruhu të tajjibë Vetëm se gjdo me laqe të qilë i thënë Qka puna kësaj, këti shpirtit të mirë? Fe jo kulune fulanu, ibnu fulanin Bi ahseni asmaihi Allëti kanu ju semmunë hafi të dunja The thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kta melat që ka bartin shpirtin e kទីna, ju porrgjijn atyre melat që do të pyetin kush je. Ok? Thoin filani i biri filanit. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, e thirrën me emrin më të mirë që e kanë thirrë në dunjë. E thirrën me emrin më të mirë që e kanë thirrë në dunjë. Hatta yantahu ila sama'id dunya, deri sa të mrinë te qielli i dunjajës. Po e staftihuna, e kërkojnë mohap qielli. Shikonë qielli ka dyer. Dətënat na nuk i shofna, ato ekzistojnë. Me menunë graciisht, ku janë këto, ku të janë këto dyrë këshira të qellit. Çka kudo është ndonjë, kimë pa të ki njëjtin qell. A mundesh me pa të kundyrr? Ama ka dyrë. Pejgamberi Alayhi Salatu Wassalam zot ka dyrë, kërkojnë me hap dyrë. Allahu Xhejallahu nuk i hapën dyrë, ka dyrë qellit. Po na nuk i shofna, po ato ekzistojnë. Se nuk është kush çdo sa nçka ti se shef ajo mësë ekzistue. Andaj edhe mendja të cilën ne e kena, a e shofmi kanë me thonë disa të cilët janë të ndikun për i materjes thonë po është truri po mere trurin dhe ndere jashtë a funksionon, a menon truri nuk është diqka që ka preket a është diqka që ka nuk preket ku është ajo, nuk i digna Po si funksionan, funksionan Se Allahu gjellewala ka caktu me funksionuhe Ando josh dhëstan qka prej, këtë nuk eqziston Eqziston, po ne nuk e shofnë Allahu te barek i vëtala e ka kryuhe Fe ju shëjji uhu Min kulli sëma i muqërribuha Ile sëma i leti të liha E morin me laqët e aferta Dhe e dërgojn qelë masjellë Qelë masjellë Derisa e, e hibin lartë Hatta jen tëhubiha ila al sama al sabi'a fa paigameri alayhi salatu wa salam der saduke unjit arin tek e shtata shtati kat i qjellit fa yaqul allah taala e allah u thot shikon ta ku, ku po thot allah te para te dita jo te shtata atje nart ku ka allah xhallavara mbi shtat kaqjell atje art mbi shtat kaqjell fa yaqul allah taala uktubu kitab abdi fi 'iliyin ata Allahu Jellala shanon e robin tam në librin e El-Jin. Çka është ky libër? Libri në të cilin regjistrohet emrat e banorëve të xhennetit. Libri të cilin regjistrohet emrat e banorëve të njerëzve të mirë. Wa'idu ila al-ard, pastaj kthehen në tok. Kthehen në tok. Pse? Fa inni minha khalaqtuhum, sepse prej tokës i kam krijuar. Wa fiha u'iduhum, nën tokë do të, të kthej. Punjet ka shpirti në qell, pastaj pozrit kanë tokë. Athe pëmir ka një regjistrim, një adresim nga ana e Allahut te bareke tuala, pas sa izripet në tokë. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra dhe prej tokës do të nxjerrë përsëri. Kjo është hadith që ne pejgamberi alayhi salatu selam e ka vërtetuar se Allahu xella wala kuşt në shtat kaq çella te mbi Arshin Etina. Tot hoxhan vazhdim. Argumentator, është uruul malaikate wal ruhu ilay. Ngjit ja malaçeve dhe Gjibrilit lart atje. Melachet esin, er posht, er lart Barësish prej ur dhe qka e kam prej onës Allahu te bare keva te ala Edhe Allahu gjelle gjelaluhu Minë Allah i dhiv me aric Allahu pranar i shkallve të mdoja Shkall, qilin Me aric, qil, shkall, shkall, të mdoja Ta arujhul me la i këtu Melachet në gjitën Ta arujh Në gjitën dhe në gjitën u arruhu i lej dhe shpirti gjibrili a.s. i lej ku të allahu të bare kjo të ala mirë, për mund gjitë qka duhet me ecë, lartë të tje me shku dheri të këllahu të bare kjo të ala kjo është argument dhe gj gjdë ku në kuran dhe sunat ku ta lezzoni në gjitët, argumentohuni me ata se kjo është Argument që Allah u gjelluar është në qihëll Ati e lartë bi arshin e ti Që që të akonë madri së tina Argument qëtër është aditin nga Bukhariu dhe muslimi Nga e bi hurera radhiallahu hanë Se për nga meri a.s. ka than Je ta akabu në fikum me laiketun lejli O me laiketun nëhar Të kjuve Vin me laqetë të natës dhe me laqetë të ditës Je ta akabu në dho Ta akab është me orë njoni Pasaj me orë tjetëri Me shku tjetëri dhe me or Ata mblidhe në namazin e i qiniës dhe namazin e mëngjesit, sabajt Dhe për këti adithit, kanë zirë dhjetarë të lisonetit Se namazit më kërësore, ku besimtarit duhet me qenë i kujdeshë me prezentuhe Sepse janë me lachët, është namaz i qiniës dhe i sabajt Vështë nërë ishtë i sabajt Thumë me ja rrugjulledhine, betu fikum, fa jes eluhum Ve hua a'lemu bihim, fa jekul E pastaj, thëtë për nga mirë a.s.s. Ata së të kanë qenë natën me juve, shkojnë të Allahu gjellu ala. Shkojnë të Allahu të barëke vë të ala. Fe jesë eluhum, e Allah i pytë, Hadithin në Bukhari dhe në Muslim, nga pengamiri a.s. Dhe i pytë Allahu gjellu ala, Ve huë a'lemu bihim, aje din mas mirti? Aje din, edhepse i pyti din Allahu të barëke vë të ala, përgjiget. Fe e kulu, kejfe të raktum i badi? I pytë, qësh i laftë rëptemi? Qishilat ropë të mi, argument tjetër se vetëm atë është ka falen, janë ropë të Allahu gjellë vë ala. Vetëm atë është ka falen, janë ropë të Allahu gjellë vë ala. Ata është ka falen, s'janë si ropë të Allahu gjellë vë ala. Nuk janë në ropë në kontekstin e islamit, nërsa ropë të kontekstit të universit, janë ropë. S'kanë mundësimi dalë prej kontrolit Allahu të bareke vë të ala. Feja kulun dhe thoin me lachet, të rakna hum vë hum ju sallun, ilam duke u falë. Një qini, kanë ardhë, pasaj janë gjitë, pasaj janë këthinë saba, prapë të u falë. Andaj, besintari duhet me qenë, i kujdeshën që me laqët të ashofin të u falë. Për para kësaj, Allahu të bare kjo të ala, bi arshin e tina. E cka puna, pëse Allahu i pitë kështu me laqët? Për me ngritë argumentin, dhe për me ngritë ndejrë me këtin vërobëve. Se i donë Allahu u gjellëvala, dhe Allahu kër e donë di kanë, i, i detiron me laqët me dashtë. Kër e donë don që shka mundë qimë mu arrit kjo dashuri duke qenjëri ju rop i Allahu të bareke vë të ala hadith jetër nga pengamiri alai salatu vë salam se ka than inna Allahe, inna lillahi të bareke vë të ala me laiketen jetë ufune fit turuki jetë temisune ehle dhikër të të pengamiri alai salatu vë salam se Allahu ka me laqe të cilat shetisin dhe fluturojnë, jetë ufune fit turuki në përruq E ai ta misula ahle dhikr. E kërkoj njerëzit të cilët e përmendin Allahun xhallahu ala. E kërkoj njeriu që e përmend Allahun te barri kote. Kush e përmend Allahun ata shkojnë lipin ku është ai njeriu. Andë njeriu e kupton për eksaj se sa është madhështore me përmend Allahun xhallahu ala, i jo më gju. Subhanallahu subhanallahu tasnain e boyn. Shumë isani arz. Po me zemër dhe me shpirt Dhe kjo e pas parasish madrinë Allahu gjelle gjelalu Fe idha u e gjedu qawme një dhe kurunë Allah e Teala ta Të nadau hëllummu ila haqetikum Kur ta gjenë një grupë të e përmejnë Allahun të e bareke o e Teala Thojnë jaku e keni Ata shkajnë i të kërkua Dhe mblidhen ati Pas taj e ka dregupin nga Meri a.s. një biset shumë të madhe me këta Se i përmendin dhe i lavdrojnë dhe i kallojnë Allahu te bareke o te ala. Me ranci te ky hadithi, osht përmendse ata e kërkojn xhenetin dhe e kërkojn mbrojtjen prej xhenemit. Allahu xhelali pyet, a e kanë pa po? xhenetin? Jo. Me pas po e kishin ngërku më shumë. A e kanë pa po xhenemin? Jo. Me pas po kishin ngërku mbrojtje më shumë. Me ranci zhbritin me laçet dhe kërkojn. Pikush zhbritin prej qiellit, prej anës Allahu te bareke o te ala. Argument ja ter tha thoja, ومن ذلك معراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى سدره المنتهى والى حيث شاء الله عز وجل. Drej argumenteve se Allahu i jallahu alash mbi arshnetina, bi shtat qiell, es Israja dhe Mi'raji. Te gjitha dini Israja dhe Mi'raji, pejgamberi alayhi salatu vesselamu u shit ne qiell. Andaj mir po prap se prap shum mbi dadhi nuk e pohojn se Allahu jallahu alash ne qiell. Pse? Sepse ata mundohen me kuptue me seriot me logjik nuk kuptojn këto mesrëdhëme logjik, po kuptojnë me tekstet e Allahut te bareke o teala. Pejgamberi alayhisalatu وسalam u zhdit në ciel dhe kanë ka, ka thonë kum hiptej kat i par, te i dyti, te i treti, kum taku filanin per pejgamberve kso merra. Ne deri sidratul muntaha, deri te fundi. E mundsi me ku ka mundsi njeriu me hip. Sidratul muntaha esh niveta e lart te Allahut te bareke o teala dhe ka fol me Allahun xhello ala. E ka bind pejgamberin alayhisalatu وسalam Aki po Allahun Gjellë wa Ala? Që ka thonë? Hadinë e ganëzirë mën muslimu. Ka thonë, nurun enë arahë. Ka thonë, ishte dritë e madhe, që ishte ashofë? Kjo është medhebi i shumitës e ulemavë se për nga meri alai s-salatu s-salam se ka po Allahun Gjellë wa Ala? Nuk e ka po Allahun të barëk e ota ala po ka fol me Allahun Gjellë, Gjellë gjelaluhu. Pas taj, thotë oja, wa min dhalik, e të tësrihu bi nuzulihi të barëk e ota ala Dhe argument i katërt sa Allahu xhallahu alash në Çjell-in beartshin e Tina është hadithi në di sahihat Buhari dhe Muslim nga pejgamberi alayhi salatu sallam sai qathan yanzuru rabbuna kullalaylah zurat zoti jon çdo nat. Këto hadithe janë prej haditheve më, më të mëdha se folin për Allahun xhallahu ala. Nuk ka hadith më të mbarë se i cili fol për Allahun te bareke tu ala. I gjithë Kur'ani ka zbritën në suneve Allahun xhallahu ala. Kjo tema është tema më e mirë dhe cële njëri ju mundët me mësue. Kjo është tema ma seriozë dhe që ka njëri ju duhet mi kushtu ko. Me mësue për kryusin tanë. Halalli dhe haram jam pjes e fejes. Namazi është pjes e fejes. Shumë gjane jam pjes të fejes. Nuk krahason me këtë sejmë që ka në të folë na. Me si fatët të halallu gjellohane. Nuk krahason të rëndësia që soj me sejle me sejnë të tjera. Namazi është simbolë i cili adhullohet Allahu të bare kjo tala me këta urdhërë Allahu gjellohala po mbi këta është si fatët e Allahu të bare kjo tala njohi Allahu gjelle gjelle gjelalhu jenë zilu rabbuna zbrit zoti jo kulle lejletin ileseme i dunia në qjellin e dunjojes ta shprapi këthejmë jasaj të cilën e përmendëm përregullave se greqisht nuk mësohon këto mesejle jenë zilë zbrat qështë zbrat qështë i takon madhërrisë tina ku z Zvrat në cilin e dunjojës Heljeh nul arshu min Arshu janë bejtë të ishpras Pre Allahu u gjellohana, jo Edhe në arsh, edhe në, të, në dunjo zvrat Po qish zvrat edhe në arsh në dunjo Sepse Allahu te bare Kjo e te ala nuk funksionon me funksionin Në qka na e një ofna të mendjes Se nëse një sand është në këtë vend Nuk ka mundësi mu ka në vendin tjetër të të E Allahu u gjellohana është Ja shta kësojna Allahu u gjellohana është largë zamonit Allahu u gjellohana ka Allahu Gjellali ka kryu e vendet Allahu Tebareke o Teala Ka qenë kërës ka qenë asë një sen Tebareke o Teala Hua lë ewell është i pari aj Hua hua lë akhir Edhe është i fundit aj Ska pas ti kërgush Hua hua dhahir është majlarti Hua hua lë batin Dhe është maj aforti me gjësë sen E besime e lisonetet E jenë zilë zvratë dhe është bjarësh Tebareke o Teala Hina jabqa thulutu lejli l'akhir fe jakul, men jeda'uni fe estegjibë lehu kur nëbetët fjesa e fundit fjesa e trejt e natës a ka di kushit cili më të ret e unë të përgjigjëm a ka di kushit cili më të ret e unë të përgjigjëm dhe ka tënë ibn Qajmë al-Gjauzhije ka tënë a nuk është turp Allahu të barike wa ta ala me të thir e të dit me qenë në gjum Allahu gjallu ala ka zbit në qelën e duniajës d edh njerëzit janë duke flet. Është interesant se subhanallahu njeriu shpesh dërtat e tina dhe brengat e tina janë kohët e njeriu. Dhe i thot, nuk e kam kta, nuk e kam ata, nuk po muj me realizu kta, dhe nuk muj po, me realizu ata. Dhe kjo është një dikim për e materializmit. Simëndër dikim për materializmit, sepse ankesa e drejton te dikush ka e shaf. Mirpo bindja e imanit të thellë, çka me çka reflektohet kur njeriu kreet ankesat i paraqet te Allahu xhalleu ala aje dëgjon dhe Vallohi, Allah për e thonë të aje dëgjon njeri ju për e thonë se di që aki mrejna për aje di Allah për e thonë di që aki mrejna mirë për po aje që a kërkom prejneve na ti drejtohemi a ti subhanenhu ti drejtohemi Allahu te bareke a ka mundësi nëse dënë Allahu gjellohallën me ta realizuni dëshirë me pengu di kush njeri ju nëse dënë me realizuni dëshirë ta në smunët Nëse Allah u gjellon nuk ja cakton dhe nuk i ndihmon E Allah u të barë e kjovëtara huel batin Ajo është mes të cilit s'ka pëngesa Kur gjoheq, kur donë diçka Jekulu kun fejekunu Vestot bahu dhe bahu të Ndaj njeri ju duhet me qeni kujdeshëm Që Allah u të barë e kjovëtara Mës të gjeje në gaflet Thonë të hoqa, vazhdim Se në shumë prej ajeteve Allah u të barë e kjovëtara E ka përkacue arshin të gvedvetja Dhe kërë e ka përkacu arshin të gvedvetja, ka arsh shpreja dhull arshil adhim. Zot i arshit të madhë. Zot i arshit të madhë. Aje ka kryu arshin dhe mbitat që ndronë. Mirë po në gjuhën arabe, dhull arsh, argumentohë dhe kuptohë dhe aludon shpreja që ajo është mbitat. Te bare kjo të ala. Dhull arsh, mbitat. Arabbul arshil adhim, Zoti i Arshit të Madh argumenton që ai është Zoti i cili qëndron mbi Arshin e Tij. Te bareke وتعالى. Andaj ky mesazh duhet të mungulit në zemrat tona, në shpirtat tonë se Allahu xhellahu ala është mbi Arshin e Tij, qëndron, çishi që takon madhrisën e Tij, i përcjell punët prej lartatje dhe nuk i mungon asnjë sand prej lvizjeve dhe informatave të cilat ndodhin këto poshtë tetë neve në tokë. Sot o xha vazhdim wa min dhalika rafa al-aydi ileh ual absar dhe prej argumenteve se Allahu është në qiell është ngritja e duarve dhe e syve drejt Allahut xhallahu ala. Dhe kjo në hadithin e kunutit, pejgamberi alayhi salatu wasalam në lutjen dhe namazin e kunutit ku apo doa, ku ka pas doni besuesi i ka ngritur duart lart. E hoca argumentohet me kta dhe elsoneti para kësë, para kia argumentue se Allahu xhallahu ala është mbi arsh me kta. Tish. Njeriu qollet në qalm dhe i çan durt kështo. Drejt Allahut te bardh e ke u te Alla. Dhe si te ka i shkojnë tarrma. Pse? Argumenton se Allahu është në qjell, lart atje. Detar kanë thënë pejgamberi alayhi salatu selam u lutme natyrën e pastër. Kë natyra e pastër. Pse nuk lutmi kësot të posht? A e keni pasur ndonënjëri të lutme durt të posht? Jo. A e keni pasur ndonënjëri duke menduese Allahu xhallalah këto ofërt me çenin e tij? Jo. Po ku i shkon? Asaj lart sit. Edhe ala duar fat basa e hoca dhe hadithi i duajes te cilen e ka bue pejgamberi alayhi salatu wasalam kur njani per i mushrikve ja ka hedh barkun e devas pjesen e dyt te devas ja ka hedh mbi shpinën pejgamberit alayhi salatu wasalam e, e pejgamberi sa ka bue dua kundratere cish ka bue dua i kangrit durrt lart ne luften e bedrit pejgamberi alayhi salatu wasalam ka bue dua deri sa i ka ra djivia deri sa ka shkoja bobekri ka thon mja'a ja, rasul allah Një aftë e lutë të Zotin Tanë, kam e të një muë Argumenton si ka lutë Allahun të barë e kjo tala ta drejt në qilë Thotë të hoqja vazhdim Thë kutubu sënëti Me mlu e të mbiha dhe në në Thotë dhe librat e sënëtit janë të stërmbu Shura me këtë lojë të duajës Se njëri ju e lutë Allahun të barë e kjo tala ta Në qilë Andaj transmiton në shekhu lë islami bëtejmije Se një njëri ka shku të imami Apo të gdjetari el gjuaj El Juwai nikasejioni i preditorëve të është arrivate, i cila ka ndihmuar me dhehebin është arri. Ka shkuar njëri dhe kanë dëgjuar. Është arrit nuk e pohoi se Allahu xhallahu qendron biarsh, e mohojnë. Edhe sa ata i isajojnë disa dinakria për mos me thon direks e mohojnë Allahu xhallahu ala biarsh mir po i kanë disa dinakria dhe dhëlpritje të cilat i përdorin ata. Me ranci, si, Juwai na kon të sqëgove për arshin dhe ka filluar me filozofue. Në një njerëj xhamatlika, që s'ka qenë alim Ta që i këllislami më teimi edhe e kanë dal. ka ndalë Ka thonë, ha gjë, unë njëm pjytje e kam Unë nuk e di qështu me folë si ti Qështu me folë Ka thonë, punë e kam një nevojë, s'pjegomë Ka thonë, që ka më puna Ka thonë, unë e kur kam zorë Dhe kam vëshëllësi Ka thonë, automatikisht Natyra jeme e lid, e lip Allah Unë njëllohala lartë Dhe durë të më shkojnë kështu Që ka më puna, s'mu i me largu këtanë Dhe me thonë, ata shka ti i të shpegu Se Allahun nuk është mbi arsh, mbi qiel Qish me largu se natyra jema është kështu Qaj ka thonë Ka thonë pasha Allahin që gjasht dhe dhjetë E kam këtë nevoj së di qish me larguhe Që gjasht dhe dhjetë Unë e i liuti Allahun kështu A bindjen, a në mënyrën Qka e mësoj në anavë është ndryshe E ka fillu me qajtë Me thonë, natyra e pastër Qka e ka kriju Allahu gjellalash Me besu se Allah Argument tjetër nga e bihurera, radhujallohan, hadithën se në kanë gjerë imam hakim i dhe ka sakcu, ka thonë për nga meri, a.s. inë në tërfësahje dhe surë. Ka thonë, syri, i ati cilë e manë në dorë surin, israfili, israfili, të se në kanë orë në disa transmitime, se e manë surin, i cili surë fryhët për me i shdu kriesa, për me mbytë të gjithë, me amurë shpirtin, pas taj për me uba kiameti, pas taj për më rinjall Shka thotëve nga mërë a.s. Thotë, syri, i ati cili e mbanë surin, në dorë, mudhë vukë i lebihi, musta iddën jënduru në hvelë arshë, prek ditës, shka Allah e ka autorizu e me majtë surën, thotë, musta iddën, është i përgaditur, i rigati, nga dishmëri për me fri është, jënduru në hvelë arshë, shikon drejt arshit. Ku shikon? Këshikon? drejt arshit Allahu gjellewala me khafeten e një mëra kable e njërtet dhe i lejhi tërfu nga friga se mëspo urdhërojot me fri ajo është duke shiku diku tjetër shikone farë preciziteti me laqës Allahu ja ka bënë surën aje këshirë arshin nuk këshirë tjetër kap se ndoshtë Allahu ja për urdhër e ajo nuk gudzon mu vanua së lëvizja e sirit në vend duhet me, me frisurit shikone se afrë është kja me ti Andai Allahu xhallahu 'ala katon innhum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Njerëz e shohin Kiametin shumë larg, pa lekur kamë ardh. Ama nat Allahu xhallahu 'ala shohmi shum afër. Shum afër është. Madje po njerëzu në shumë shumë shumë afër. Pse? Kur vdese, përfundon çështja etika dhe bëhet Kiameti për ta. Pse? Sepse nuk kthehet përmas. Nuk i jepet mundësia edhe një herë. Andaj shikon drejt argjit që mos i jepet urtë ai duke thënë me Shikojmë dekon teater, dhe kë ja di thash argument se me lajët shikojnë drejt Allahut te bareke ve teala. Argumenti tjetër do të thoja tekzibu firaun li Musa fi an ilahu fi as-sama. Kjo është për mesërdërevë të rëndësishme. Edhe kjo është për argumentime të fuqishme. Se Firauni kur ka polemizuar me Musa alayhi salatu wassalam, dhe kur e ka mohu Allahu xhella ve ala, çka ka thonë? Ka thonë se vetai çat Zotin çka ti pothuajse ançi jam. Çka argumenton se Musa i ka thonë Zoti jam është Në qia, atje lartë Bi arshin e tina Thotë ho gjemë vazhdim Se Allahu gjellohale ka përmenë se Firavun e ka mëhue Allahun në qiel Kale Firavun Ja e juhe lmeleu Ma alim të lekum min ilahin gajri Tha Firavuni O ju pari E jimja Une nuk e din dhe një të adhuruar Tjetër përveç meje Shisha ka thonë Ska thonë zotë Po të adhuruar Un nuk di dikant se ju mundi më adhuropër veçmeje. Tha oqid liya hamanu ala al-tin. O Haman, ka thanë mamund sot ti mua, më ndrej disa shkallë për lloçit, fe ja'alli sarhan, dhe më ndrej të larta, ngrit më shkallë të mua. Li'ali at-taliya ila ilahi Musa. Ndoshta unë më merrite Zoti i Musas. Pse ka dau shkallë me bas? Se ka da shkallë me posë, ti penalë qilë atje Sa ti ja ka mërmenja se ata, ata paria ati kanë mundësimi me, me ndrejt qilë Shkallë dhe sa të arrinë deri në qilë Latën fudhune illa abisultan Këta në Allahu gjellohen suri rahman Jun qilë s'muni me mri posë me fuqia, amasakini Andaj prej dopsi së njërë zë vërse kur s'muni me mrije kupën e qilët Asë njëherë Mjaftë lartë që ka nga dhe plani, mirë posë munë me mrije kupën e qilët, sa tje lartë onda ila farauni pre kibresha e ka pas ka thon maramatimi u dhe ndërtomi disa shkallë shkojta Allahu te bareke o te ara ne ta shof zotin e musas wa inni la adhunuhu min alkaazibin 78 musa ranz sarranz qe kipo thot ka zot ne qell ama nuk eshte vërtet thot o xham vajdim ka than Allahu te bareke o te ara ne sura almu'minun wa qala fir'aun ya haman ibni li sarhan la'ali ablughu alazbab o haman mendërtot disa shkallë qe Ti marë shë sebejpët mënite Zoti i Musës Esbebës samawat Shkaqët dhe shkallët e qijem Në më thonë Musës që i ka thonë Zoti jam është në qijel Pasajtët Allahu te bareke wa taala Wasud dhe ani sëbili Wa ma kejdu firaune illa Fi tabab Ama firaune kështë të qenë I sprapsur dhe i Devjum shumë Mirë pa Allahu gjellewala e Përmbysi dhe e shkatroj Thot, hoja, bështim Se fir'aunu la'anehu Allahu ta'ala këtë dhebe Musa Fi anna rabbe sëmawati wal ardi Wa rabbe al mashriqi wal maghrib Fir'aunja përgënjështroj Musën se egziston një një zot i qjeve Dhe i tokës dhe i lumejve dhe qka egziston Se qëndronë në qjeve Pasta i thot, hoja, bështim Fe kullu gjehmijin Gjdo gjehmi Nafin li ului Allahi Azzawajal e mahon l'artësimi në Allahu jelle wawa fa huë fir'auni, aja është fir'aunik ku shë mahon qëndrimi në Allahu të mbi arsh o gjatët është fir'aunik pësa fir'auni parja ka ma huë qëndrimi në Allahu të barëke wa ta'ala mbi arsh wa an fir'auna akhada dinehu dhe prej fir'auni të ka mor fëjënë të dina aji që li stotë që allahu është mbi arsh aji që li stotë që allahu mbi qjel aja ka mor fëjën prej kujt Firaunit, wa kullu sunnijin, jësifullahu ta'ala, bima wasafëbihi nefsehu, enne hu stawa ala arshihi, bainu min khalqihi. Edhe gjithë sunni, i cili e beson sunnitit pengamerit alai salatu e selam, e beson sa allahu gjellewalash mbi arsh, që që ka cilëcu allahu te bareke u ta'ala vetën, në përmjet pengamerve të ti, musës, isës, muhammedit alai salatu e selam, ademit nuhi dhe të gjithë pengamert. Kjo është prej argumentimeve, se Allahu gjellëval është në qijel. Si, firavni e ka më huë se ka zotë në qijel. Argumenton se Musa i ka thonë zotë i em është në qijel. Andaj me thejbja lisonit dhe se Allahu të bare kjo vëtala është në qijel. Argument jetër, thotë hojë a vazhdim. Kësatë të të klimi Musa, hinë të gjellë lë lë gjëbeli, fëndëkjë lë gjëbel. E kjo është shumë interesantë. E ka përmenë një një nj Allahu të bareke o ta'ala ka të regun një njërë se Musa ka kërku prej Allahu gjellewala të shofe Allahum kur ka fol Musa me Allahum gjellewala e ka ndëgjuzonin Allahu të bareke o ta'ala ve kellem Allahu Musa të klime Allah i ka fol Musës me të folme inni en Allahu la ilaha illa ene fa abudni ve aqimi salata li dhikri i ka thënë Musës alai salatu e salam o Musa, unë jam Allahu unë jam Allahu Nuk ka të adhuruar më me merit përveç meje. Adhoron vetëm mua dhe fal namazin për përkujtimin tim. Imam Muhamedi është argumentuar gjithmonë me kët ajet, sa ajë i cili thotë se Kur'ani është i krijuar, do ta shohmë se teme më veçantë është ata që kanë mohuar se Allahu xhallala e ka fol Kur'anin. Imam Muhamedi është ka për kët ajet. Ka thonë se ti thjet që ky ajet i krijuum, ata Kur'ani ai i krijuum. A lejohet krijesa me thon inni an Allah. Un jam Allah. A, sa ta ka ndonë, kërëoni është i këdi unë Atërë që kja jetë qka livë kuran Unë jam Allahu A dhëronë veç muë Argumentonë se kurani Allahu gjeluar është fjallë Allahu të bare kjo të ala Mirë, kur ja ka thonë këtë fjallë Musës Para me ndone se që ka ndje Musa prej Madrijës dhe Knësijës Kur ka folë me Allahu të bare kjo të ala Minë njerë jë është ndje dëshira Dhe jë është mbjel dëshira Ta shofa Allahu të bare kjo të ala Se e ka një e fjallën Allahu njëllu ala direkt Para me në njeri u kur dëgjën Kur'an Sa mëllën gjejët për Allahu njëllu ala Vesh kur dëgjoh e Kur'an Ajë që li dëgjën vazhdimish Kur'an Sa mëllën gjejët për Allahu njëllu ala Sepse e ka ledzimi I Kur'anit e ka melodijen Dhe atë rrjëshmërijen e veçan Të veten Po me në dëgjuh direkt për Allahu njëllu ala është Allah maja fuqishme A na i minjarë ka lën ozot Walemma gjë e Musa li miqatina Wa kellemahu rabbuhu Kur ardhë Musa na takimin ton Wa kellemahu rabbuhu I foli Zoti vet I ka foli Zoti vet Subhan Allah Gjehmi të kanë muhutë Se Allahu te bareke vë ta'la fol Qëfar Zoti a dhëroni ataj cili s'ka mund t'i me fol Me mec Zoti I qjevë dhe i tokës s'ka mund t'i me shpre A zota i cili s'ka mund t'i me fol Qëfar Zoti a ishtë i cili s'ka mund t'i me pa dhe s'ka mund t'i me dëgjua shikon fir e fir'aunizmën e gjëhmive dhe të zëtë e kanë morë fejen për i fir'aunit dhe pasa ja kanë dhënë gjirën e islamit fa të Allahu gjallu ala wa kellemahu rabbu i foli zoti vet kale rabbi erini endhur i laik fa o zotja ma mund sot të të të shofë tyje ma mund sot të të të shofë tyje kale lën tarani i tha së mund është me mpomua nuk mund është me mpomua o lakin Mir po shikon këtë kodrën. Ka polemik se cila është kjo kodër, disa kan thon se është kodra e Turit, disa kan thon Allahu alem se cila kodër është kjo. Undur ila al-jabal. Shikon e kodrën. Para mendohet tash një kodër të madhe cila do qoftë ajo, e pashquar, ajo ka qenë një ditë për ditëve e shquar për Muesën alayhi salatu wassalam, dhe Allahu jallahu qadish shikoi këtë kodrën. Çka? Fa in istaqarra fi makanin nisa ajo që ndronë në vejnë në vetë, kurunë e të zbres, fesau fëtarani, që atërëti kime më pa, nëse dhuron kodra, atërëti më shërë, nëse dhuron kodra, që ka dhash më mësu Allahu Gjellio Ale, se kodra me e forët së ti, nëse ajo së dhuron, tja alama më shpejt nuk dhuron, Allahu Gjellio Ale thët, fesau fëtarani, atërëti kime më nësë i më pa, fe lemma të gjellë rabbuhu, këru shfat zotitina, L'ilgjebeli gja'alahu dëkken, kur u shfat zotit ti u bëh kodra pluhën dhe hi. Ka thonë djetarë, vetëm një pjesë të dritës Allah e ka shu. Vetëm një pjesë e ka zbritë të dritës e ti, dhe e ka bëh kodrën pluhë dhe hi. Parameno kodrën, për një herë, me shduk. Wa kërra Musa sa i kanë, dhe Musa i ratë të fiktë, prek pëqisë Allah u te bareke, wa ta ala. Mirë, ku është argumenti, prekse në gjarje, se Allah u qish kuptohet për njësë njërje, së Allah u gjellë o Allah që ndronë bëjërshë. Thot, Ibn Khuzajme, njëni predjetarëve të mdoj, Ebu Bekr Ibn Khuzajme, e ka një li për të veçan, Kitabu të Tauhid, dhe ka folë për të sitë Allah u të barëke vë të ala. Dhe gjënë që ka thot duke komentua këtë ajet. E felejse l'ilmu muhitën, ja dhawil elbabi, enë Allahe azzawajal, lë u kana fi kulli mëg Thot dëgjoni me vëmendje o ju zotët e mendjes. Pse zotët e mendjes, sa ato që s'kan mendje si smundemi kap këtë meselë. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ati çka Allahu nuk jep prej dritës së vet, s'ka mundsi me paj. Patjetër duhet me pau dritën e shpallës për me pau meselën. Ne nuk mund na me pau çdo nga jami pau çdo drita. Po nuk mund na me pau dhe pa sy. Andaj duhet ditë së nden, syni dhe drita. Shpalja dhe drita Allahu të bare kjo të ala me tashlui në gjoksin tanë që mi pasëndët Thot oju të zotët e mendjes Dë gjoni këtu duke komentuket ajete në Allahu të bare kjo të ala Thot, si kur të kishtë qenë Allahu në gjdo vend Shikone, si kur të kishtë qenë Allahu në gjdo vend Fikulli modin Dhe në gjdo vend ku ka njerëz Këma za ametil mu attile Sikur që i pretendojnë më husit Më husit dhe se ti më hojnë si fatët Allahu gjellë vë ala Lëkane mu të gjellë janë li kulli shej Do t'ishte i shfashur për gjësend Shikonë, Allahu i tha Si të si qëndroje kodra Unë i do t'i shfashna kodrës Do me thonë, para se Me i thonë Allahu dhe t'i shfashna nuk, nuk ka qenë aty Pe ja ka shlu e dritën e vetë Allahu të bare kjo vë t'ala Vë ke dhali ke gjemi u mafi kulli الارض لو كان الله تعالى متجليا لجميع ارضه سهلها ووعريا وجبالها وبراريها ومفاوزها ومدنها وقراها وامارتها وخرابها وجميع ما فيها من نبات وبناء لجعلها دكا كما جعل الله الجبل الذي تجلل له دكا شكون يسويش ارغومنتو سكور الله كي شكون نافر قيتيت ادنا برفشاترا نافر بيترا ادنا بركودرا ادنا بركو كو دن نتوك شاي كيسته با شاي كان دوه ساي كودراس Lëgje Alehu deken të asgjësume dhe të ba me plonë Qëka argumenton se Allahu nuk është në tokë me qenjën, qenjën e ti Sepse vetëm një dritë së në ka duru kodra Para mendoj Allahu gjellëvala me qenjën e ti absolute Me qenjën në tokë nuk e duran Pse gje Alehu deke dhjeshtë një kodrë e ka borë rafsh Po mu konë në gjdo vend të atë ibnë huzejme Qëka i ndo të tokës? Shka të, të rovët Andaj Allahu të barek e vëtara shëmbi arshin e ti, që ndronë që që të konë madhrisë të tina, edhe ishfaqët robëve me argumentet e tina, nërsa ilmi Allahu gjellëvala është në, në gjdo sen. Do të përmenjë me dhe një fjalë të Ebu Bekri dhe me këta e përfundojna, sepse ogja, qikone mënyrinë argumentimit të ogjës, ajete, filim, pasaj hadithë. Tash, qka fjalë të sahaveve? Neve kemi thonë se masë mirë të je kuptonë Kur'anë dhe hadithin sahabia. Pse? Se përsa i ka jëvetu me pengamerin a lehi salatu e selam Dhe ja ka miratu kuptimët pengameri a lehi salatu e selam Jo vesh pengameri ja ka miratu kuptimët Allahu ja u ka miratu kuptimët Se si? radhijallahu anhum Allahu është i knasht me ata Va radhu an Dhe ata janë të knasht me Allahu njëllu ala Allahu nuk knasht me njeri cili ka defekte në besimin e tina Shikone që ka thot Ibnu Omeri radhijallahu an Duk e përshkujt një njarje Në momentin tragjikë të sahabëve kur i kuandruj jetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka qenë një moment shumë i mrzitshëm dhe i pikllum, ka pasur nevojë kjo skenë me pasnjë njerëj, një faktor i cili ka qenë shumë i fortë dhe më i përmbajt sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Ibn Abi Shaybe. Nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur ka ndruj jetë, thot u piklun të gjithë sahabët dhe omeri u revoltu shumë dhe nuk franek e se ka vdekve nga meri dhe njerëzit rranë në gjënjë dhe erë thot e bubekër e siddiq radhiallahu anhu dhe tha shikone sa shkjo fjarë argumenton për ata sa allahu gjëllohal është në qijel thot tha e juhen nas o ju njerëz inkane muhammedun ilahu kum nëse muhammedi ka qen ilahi juve, i adhuru mi juve që ka thonë ilah ja adhuromi juve eladhi ta'budunahu taseen juve nese kaqen muhamedi zoti juve fa inna ilahakum qadmat ta dinese ja adhuromi juve vdek ka vdek ka dosh me argumentua se ai cilar e ka adhuru muhamedin ai ka vdek po muhamedi sallallahu alaihi wasallam nukadhrohet se ka qen i dërguar i allah te bareke o teala dhe jo zoti i cili ka cilcita hinis o in kana ilahukum allah E nëse është Allahu, ilahi juve, zotë juve, e ledhifi seme, i cilë është në qilë. Kjo në tokë, kjo vdicë. A i cilë është në qilë, pse pohën e bubekris është në qilë? Sepse të gjithë sahabët kanë besu e se Allahu te bare kjo e tala, që ndronë me qenjen e tina, me arshin e tina. E ledhifi seme, fe inne ilahe kum lemje mutë. E atar të adhini se i adhuru mi juve në qilë, nuk vdesë. ثم تلا واستايي لخص ايتين الله جل وعلا وما محمد الا رسول ده nuk e's Muhammed ma Wa e profet i dërguar sco pjesa te cilsevet Allahu xhalla wala as nuk e pjes te hinive as si meriton mahdhuru Muhammed alayhi salatu wasalam wama Muhammed illa rasul Muhammed e veç i dërguar kul inna ana bashar uni jam njeri kështu duhet me kuptue sendet ne ana njerz pejgamberi alayhi salam ka qenjeri Sko pjesë të hiniës, asë njëherë. Në pasenë hiniës, kështë të vdekë. Allahu la ilaha illa hua l-hajju l-qayjum. A i është Allahu jellë vali si li mëriton të adhërot, a i është i gjalli i përjetëshmi. Nuk vdeskur Allahu të baraka wa ta'ala. Qad khalet min qablihe rrusul, kan kalu shumë rrusul të dërguar për Allahut. Para për nga meri sallallahu aleyhi sallam. Efe immate, au kutila, in qaleptum ala aqabikum. Nëse vdes Apo vritët A kini mendru ju fejn e juve A kini mendru fejn Dhe se vdes Muhamedi a.s. Allah u piti ju ka bo Kërsnim Nëse vdes Muhamedi ju më zgaboni mendru fejn e juve Se fsa ajtë qële është në qiel Ajnë nuk vdes as njëher Dhe këtë hadith e ka nësmetue Ibnu Ebi Shejbe Dhe e kanë zirë hoqa i madhë Mu hadith i madhë E dheri mi ju Dhe ka thonë se hadithi është sahi Dhe hadithin e ka bo e sahi Edhe imam el-Bukhari, imam el-Bukhari dhe të mjafton Bukhari ju me deri mijën dhe imam dhe ebiju e kanë saksue këtë hadith dhe këta janë kodrat në njohjen e haditheve të pinga meri sallallahu aleyhi vësallem dhe të gjitha këtë senit që ka i përmendem janë pak nga shumëta E teksteve të cilat argumentojnë se Allahu te bareke وتعالى është mbi arshin e Tij, qëndron, me çejnin e Tij kontrollon me dijen e Tij çdo sen në gjitha të gjitha universat, atë që i ka kriju Allahu te bareke وتعالى, lusi Allahu jalla wala, që Allahu te bareke وتعالى të mësojë mi kuptuar jetën e Tij, lusi Allahu jalla wala, që Allahu te bareke وتعالى të ndriçojë mendjet tona dhe shpirtat tonë me fjalët e Tij dhe me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lusi Allahu jalla wala, që Allahu te bareke وتعالى Taksa e kënarinë umetit Allahu xhallahu ati mëncoi të rritë të muslimanëve ta kuptojnë fen Allahu xhallahu xhalaluhu siç e kanë kuptuar të rritë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lusim Allahun te bareke tuala se Allahu xhallu ala ti mëncoi këtë umeti ta jetojnë periudhën që ishan jetuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nën hijen e Kur'anit dhe nën hijen e fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lusim Allahun xhallu ala çka Allahu te bareke tuala Në mënsojim e vdekë si muslima dhe të taqojna pëng Amirin sallallahu alaihi sallam, shokte pëng Amirin sallallahu alaihi sallam, dhe lu sim Allahum tebareke wa ta'ala, qa Allahu jalli wa ala të me shpita si muslima wa sallallahu malla nabiyyina muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.